про сталінські табори, тюрми і масові вбивства не супроводжувалися масовими звільненнями ув'язнених дисидентів. У кінці 1986 року, незважаючи на те, що Горбачов готувався до відкритого обговорення білих плям, незважаючи на те, що меморіал почав відкрито закликати до будівництва пам'ятника жертвам репресій, незважаючи на те, що світ почав із захопленням говорити про нове радянське керівництво. Міжнародна амністія знала імена 600 в'язнів сумління, які на той час перебували в радянських таборах і підозрювала, що там їх насправді набагато більше. Одним із в'язнів був Анатолій Марченко, який помер під час голодування у Частопольській тюрмі в грудні того року. Його дружина Лариса Богораз, яка приїхала в тюрму, побачила, що розрізане наростин тіло чоловіка Вартують троє солдатів. Їм не дозволили ні з ким поговорити в тюрмі, ні з лікарями, ні з іншими в'язнями, ні з представниками адміністрації. Вона розмовляла тільки з політпрацівником на прізвище Чурбана, який поводився з нею грубо. Він відмовився сказати, за яких обставин помер Марченко не видав їй ні свідоцтва про смерть, ні довідки про поховання, ні історії хвороби, ні навіть його листів і щоденників. Разом з групою друзів і почтом тюремників з трьох осіб вона забрала Марченка і поховала його на міському кладовищі. Там було порожньо віяв сильний вітер, Нікого, крім нас і толених, супроводжуючих не було. Вони мали все потрібне під рукою, але розуміли, що ми не дамо їм підійти до могили. Тож вони стояли з одного боку до кінця операції, як один з них це назвав. Толені друзі сказали над могилою кілька прощальних слів – тоді ми стали закидати могилу землею, спочатку руками, а потім лопатами. Ми поставили білий сосновий хрест, сподіваюся, зроблений нашими в'язнями. На хресті я кульковою ручкою написала Анатолій Марченко 23.1.1938 8121986 Хоча влада оточила смерть Марченка завісою секретності, як розповідала пізніше Лариса Богораз, вона не могла приховати того, що Анатолій Марченко помер у боротьбі його боротьба тривала 25 років, і він ніколи не викидав білого поразницького прапора. Але смерть Марченка була не зовсім марною. ймовірно, під дією хвилі негативних відгуків з приводу його смерті заяви «Богарас» передавалися по всьому світу, Горбачов нарешті в кінці 1980-х років вирішив оголосити загальну амністію усім радянським політичним в'язням. В амністії, яка назавжди закрила політичні тюрми Радянського Союзу, було багато дивного. Однак найдивнішим було те, як мало уваги вона до себе привернула, все ж таки це був кінець Гулагу, кінець системи таборів.